Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Det här programmet går ut i ett den första gången lördagen den 10 februari 2007 med repriser dels på söndag den 11 februari klockan 09.00, dels på torsdag den 15 februari klockan 20.30. Jag heter Aron Boström och kan idag välkomna Jonas Åkerlund, partiets första vice ordförande till program. Tack så mycket. Ja, jag tänkte att vi idag skulle ägna oss åt TV4s dokumentär om partiet, det som sändes nu i veckan. Och jag kan väl börja med att säga, de reaktioner som jag har fått mig till handa, så att säga från våra medlemmar har varit väldigt skiftande. Från toppen bra till heluselt. Ja, Man kan ju undra hur medlemmar kan se det så olika Men där har vi en hel del att, att kommentera mm. eh, Någonting som jag tycker var bra Att den sändningen låg bra i tiden för oss Eftersom uppmärksamheten kring valframgångarna Har ju avtagit lite grann i alla fall mm. eh, Ja, jag vet att man har på rätt lång tid Det var ju väldigt länge sedan man intervjuade mig Och dessutom var man ju Karlskrona och det var i början på december i samband med kommunkonferensen. Men jag vet att du har varit i kontakt med de här journalisterna ja, hela tiden tror jag. Så det passar ju bra att ha det här och kanske få komma med lite kommentarer. Jo, de, de, jag tror att de tog kontakt med mig först. Och eh, vi hade några väldigt informella möten utan varken kamera eller mikrofoner och där de berättade ungefär hur de då sa att de tänkte lägga upp det. Och sen så ville man också då få partiets välsignelse för att få tillgång då till hela partiorganisationen. Och uh, även om vi kanske inte uh, helhjärtat trodde på alla utfästelser uh, hon har ju en bakgrund som är välkänd Karins värld så uh, gjorde vi väl helt enkelt den bedömningen att det är ändå inte fel att få uppmärksamhet och vi trodde väl kanske att den idé hon ändå hade, att istället för att göra ytterligare en smutskastningsrunda, så skulle hon faktiskt då låta oss komma till tals. Att det var den idén hon också tänkte genomföra. Det visade sig sen då när programmet sändes att det var det ju inte alls. Nej. Men det är en helt annan sak. Ja, Jag måste säga att i det avsändes blev jag också faktiskt ganska besviken. För det visade sig ju här att och det har vi hört av andra att Många av de som intervjuades de upplever då att långa intervjuer gav man då och sen så rycktes det ut delar som den intervjuade, exempelvis i mitt fall aldrig skulle valt ut att ha eh, valt ut själv då förvisning. Nej, det pågår så alltså skicklig propagandakonst hon ägnas åt i den meningen att uh, hon är väl medveten om att om man bara vevar iväg de här gamla videofilmerna med skinnskallar och bombarjackor och, och allt sånt där, då är folk... På sin vakt och märka att jaha nu kommer det här gamla vanliga igen. Och om man sen då bara skulle ta in någon enda liten snutt med oss eller klippa alldeles vansinnigt. Då skulle folk också reagera på precis samma sätt. Man skulle säga att det här är inte trovärdigt. Eller om man skulle ägna väldigt mycket tid åt att låta andra tala om oss. Istället för att då tala med oss. Som man brukar så skulle hon heller inte nå sitt syfte. Så den idé hon hade var ju väldigt smart. För i en mening gjorde hon precis som hon hade sagt. Hon lät oss prata. Men just genom att hon då väljer att göra en gigantisk arbetsinsats där massor med människor eh, får frågor och får tillfälle att svara på frågorna utförligt i timmar så kan hon ju sen helt enkelt välja att klippa ihop precis just det som passar hennes syften. Och ändå så har tittaren det som såg det här programmet Intryck av att ja men här fick de Sitta eller stå i lugn och ro mm. och Utveckla sina tankar Varför valde de att säga just sådär ja. Varför ställde de inte en motfråga eh, Vi tror att behovet av medial träning Är väldigt stor och så vidare ja. Och inser helt enkelt inte att eh, Det här är de mest knepiga Fem minuter utav två och en halv timmars intervju ja, Som precis. ställer det här har ju hänt, det är inte första gången Man, Nej, men man hanteras eller vi hanteras På det här sättet, men man kan väl säga det nu Som du, precis som du nämnde, vi fick ju verkligen komma Till tals och det, det som har kommit fram Det var ju faktiskt det som sa av våra representanter Ja, alltså ja, det är första gången Som någon så konsekvent har lagt ner Så mycket tid och pengar På att invagga oss i Trygghet och helt enkelt Få folk då som kanske inte heller är Så väldigt vana att Prata på för det är ju det här som är, är vårt dilemma. Att skulle vi gå ut i organisationen och säga till alla att nu svarar vi oerhört kortfattat. Eh, inga följdfrågor, inga utlägg, inga förklaringar, inga preciseringar. Utan bara stupsäkra svar. Ja då, då blir det inga program. Och vi behöver ju också publiciteten. Å andra sidan, om man då eh, har förtroende för folk och låter dem svara efter eget huvud. Så exponerar man sig för den här typen av smutskastning. För hela hennes idé var ju att eh, en, var en slags reaktion på de här som säger att eh, Sverigedemokraterna har varit väldigt duktiga på att putsa fasaden. Mm. Men det är bara fasadputs vi pratar om. Eh, och därför så ville hon visa, det var ju självaste idén hon hade, att Alldeles oavsett att folk nu har blivit lite äldre och ändrat yttre attribut och så vidare Så är det precis samma gäng som förut Och som vill bete sig på precis samma sätt Och nå sitt mål med precis samma metoder Låt er inte förföras av mm. de här slipsförsedda gökarna Det är det som är Karins budskap till svenska folket Och i den meningen kan jag förstå de här som är, tycker att det här programmet var en verklig katastrof jag kan också förstå de som tycker att det här var ju riktigt bra. För vi fick ju faktiskt sagt det och annat. Mm. Jo, nej, jag, jag tycker nog att eh, sammantaget, kan, kan, min sammanfattning kan komma redan nu. Det var att den här dokumentären, det var långt ifrån värsta scenariot. Det Ja, det, det, tycker det, var, det jag. var ett fall framåt. Ja, visst. Det var inte bra, men det var faktiskt å sidan första gången vi faktiskt fick komma till Tals. Ja. Jag ska bara kommentera de här inklippen då från en ja som jag trodde, inkurant SD-film från 1995 och det ligger ju till så att när, när jag då och säkert även Jimmy gör bedömningen att grunden för, som vi sa, vår ideologi och politik inte ändras särskilt mycket sedan mitten av 90-talet så vad vi gör, vi baserar ju det uttalandet, självfallet på de partiprogrammen som har funnits och inte på hur vissa partirepresentanter som då antingen lämnat partiet eller uteslutits hur de då har uttryckt sig vid de manifestationer som förekom på den tiden. Nej. Det signifikant var ju att när jag svarar på samma fråga och säger att det är faktiskt ett helt nytt parti. Så klipper de bort det helt. Ja. För det passar inte. Nej precis. Så att eh, den nya biten ligger ju som jag ser det inte när det gäller idrugin Utan det är ju det sätt som vi för fram det hela. Ja, så det hon var noga med att klippa bort det var ju allting som skulle tydliggöra för tittarna att när du och Jimmy säger att ideologin inte är förändrad det jag utgår ifrån att ni menar då det är att själva idén om att det är lättare att skapa ett bra samhälle att leva i om vi har en värld om vi har möjlighet att identifiera oss med varandra det är ju inte förändrat utan det det handlar om det är att idag är partiet så moget att vi vet att vi kan inte åstadkomma det om inte vi talar till svenska folket på ett sätt som de förstår. Och vi måste också använda arbetsmetoder på ett sätt som accepterar mm. det. Ja, Många av dem som var med, och det minns ju vi också för 12 år sedan, de accepterar inte att man tar den hänsynen, re, realpolitiska hänsynen, mm. till, till vår arbetssituation och tycker att vi har blivit med sig i huvudet och sen mm. lämnar de partiet. Men... Eh, det är ju liksom lika rätt att säga det du och Jimmy sa Som att säga som vår partisekreterare Vi är ett helt nytt parti mm. Bägge sakerna är sanna Det beror alldeles på vad man avser Ja precis, vi avsåg självfallet grunden för, för politiken ja. Och så det var att... Karin noga med att ingen skulle förstå Ja, precis Och där lyckades som väl möjligen bra Men eh, trots det så har jag fått väldigt många positiva signaler Från, eh, ja, så, från medlemmar, sympatisörer och Allmänhet ja, så De som känner till vårt parti Och kanske känner till oss lite grann De låter ju sig inte luras Av sån här vinkling som Karin gör Det som är kanske är mer troligt Är att många som Vet väldigt lite om oss Låter sig vilseföras Så, så kan det ju vara Men å andra sidan så Behöver vi egentligen bara 4% För att komma in i riksdagen Och då får vi ju en helt annan trovärdighet Och möjlighet så det är... Ja, vi kan konstatera här att vi blev nog lite dragna här i näsan, Men eh, vi, är, vi är nog trots allt ganska nöjda med... Vi hade ju inte egentligen så helst mycket att välja på. Nej. Därför hade vi inte ställt upp på hennes arbetspremisser så hade det helt enkelt inte blivit något dokumentär. Och hade det varit bättre? Nej, nej. nej det, det är nog väldigt få som tycker det är närmare mm. eftertanke. Ja, nu eftersom vi egentligen bara tänkt upp det här tv-programmet så ska jag redan nu... Börja med en pausmelodi Och jag har nu försökt få lite ordning och reda på Den musik jag spelar Jag har nämligen tänkt köra den här slagerkavalkaden eh, I varje program det, är, det finns ju 13 stycken cd-skivor Och eh, jag tänkte ta och börja med ettan idag Och första melodin eh, Där finns faktiskt mottot för hela den här serien av cd-skivor som du är upptagen i gamla 78-år. Och eh, den melodin den heter Framför svenska toner. Så att vi börjar lyssna på den. Evert Granholm. Ja, ni lyssnar till Radio SD. En liten kommentar här som Jonas eh, sa. Det märks att den här inspelningen under kriget. Mycket riktigt. 1942. Ja, ja vi, for Mark, tack, inte på. <laughs> Nej. vi fortsätter det här då. Och eh, då tänkte jag att vi skulle ta upp... Eh, Motståndarna till oss Eller ja de, Åtminstone inte anhängarna Som upptalas i programmet Och jag tycker verkligen att det är skönt Att den här gången så behövde vi inte se Och höra att de mest osakliga motståndarna Brut sig utan Det är ju annars det vanliga När vårt parti kommer upp De kommer väl på att det helt enkelt är kontraproduktivt Vi sitter ju trots allt I en massa kommuner ja, ja, Det går liksom inte att bara säga att vi är någonting som kattena släpar in Ja, ja precis Så kan det nog ha blivit jag tänkte först nämna den här Inger Arenander som är då politisk kommentator på Ekot. Hon var överraskad över att Estö hade sån framgång i valet. Jag är lite förvånad att hon var så överraskad för hon borde ju veta hur CIFO eh, och liknande institut behandlade våra siffror. Jo, du men kan, ja. Ja, det var ju andra sidan andra institut som gav oss mycket sämre. Va? Så ja. att, eh, jag kan ju förstå att den som vill tro på alla uppgifter om att hur dåligt det går för oss faktiskt blir lite överraskad. Ja, hon konstaterade då att vi nu efter valet fått helt andra ekonomiska möjligheter. Och dessutom nämnde hon att våra lokala framgångar ger oss mycket större uppmärksamhet. Lokalt har jag märkte huddingen redan. Och därmed så har ju våra chanser att nå framgång. Det vill säga för vår del nå riksdagen. De har ju ökat. Lite anmärkningsvärt var ju det att hon glömde så Såvitt jag kommer jag ihåg att kalla oss för främlingsfientliga. Vi heter ju officiellt främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Och det är ju påbud att vi ska heta så. Hon har nog fått en reprimand för det skulle jag tro. Ja, det är nog inte omöjligt. Eh, ja, nästa person som uttalade sig om oss. Lena Melin, politisk kommentator på Aftonbladet. Hon menar att SD kan exploatera ett missnöje över saker och ting sköts. Och slipper mottag från andra partier. Ja, tar man inte diskutera med oss så får vi ingen mottugg mm. annat än ifrån hela etablissemanget och På ett annat sätt, men en saklig diskussion är det ingen som vill föra. Ja, men jag tycker ändå att ordet exploatera, jag tycker det är välgrundat att vi tar upp i snöhet. Det är ju knappast att exploatera. Jo, det, det är alltså exploaterar exploatera ju i sig eh, värden neutralt. Jag menar, ett, ett, ett politiskt parti som är missnöjt med saknas tillstånd. Vår uppgift är ju att exploatera mm. det missnöjet. Det betyder ju inte liksom att man gör det på ett fyrt sätt. Det ja, gör men bara men så, att, så, att det ger röst ja, åt den som är missnöjd. Precis. men så tolkas det när man använder ordet i det här sammanhanget. Ja, de får tolka hur de vill. <laughs> Okej, okay. men i vilket fall som helst så säger man också att demokrati förutsätter att man pratar om saker och ting. Och att isolera vissa partier tror jag bara är dumt. Det där hör man ju lite då och då att folk eller experter och kommentatorer säger och tycker men vi märker väl inte så mycket av någon förändring. Man kan ju fråga sig varför de jobbar kvar på i så fall en så extremt dum ja, ting. Ja. Det är också lite här med Mona Sahlin då, när hon, de avvaktar på att hon ska åka ner till Skåne då för att veta om man ska ja, göra då med Sverigedemokraterna. Så att vi får se om det blir någon förändring. Sen har vi en professor i statsvetenskap som uttalar sig om oss, Peter Sajason. och Han tog upp en, tycker jag, en intressant eh, synpunkt här. Att demokrati är ett riskprojekt. Eh, om man från de etablerade partierna inte gillar det SD står för, och egentligen också deras väljare- sa ungefär, då får man se till att förklara vad det är för fel på dem och inte bara säga att det inte är okej okay att rösta på vissa partier. Och jag tror nog att eh, de etablerade har insett att eh, demokrati för att, att det är en risk. För att, eh, man kan ju inte säga att det sätt som de har behandlat oss på är ett demokratiskt sätt. Nej, eh, ändå så ansluter ju sig Peter säger så här till Hela den grupp som säger att risken består i att demokratiska partier tvingas tolerera partier som motsätter demokratin. Underförstått Sverigedemokraterna. Ja. Så man vill hela tiden säga att det är egentligen inte för att vi har idéer och åsikter och synsätt som är fel i sig. Utan det är helt enkelt är att det vi står för är någonting djupt odemokratiskt. Och därför är det då ett dilemma för de demokratiska partierna. Det är så man vill framställa det. Och vi vidmakthåller bilden av oss som i grunden odemokratiska. Man vill aldrig ta diskussionen däremot på vilken grund är vi odemokratiska. Annat än då det här tramset med, med alla människors lika värde. Mm. Som om det var kopplat till exakt viss nivå i vår invandringspolitik. Det fånigt. Precis. Dessutom klarar man inte att påvisa på vilket Exakt. sätt vi inte är demokratiska. Nej, det är därför man inte tar ja, diskussionen. Visst. Så att det där är ett väldigt dilemma för riksdagspartierna. De, de vet inte hur de ska hantera oss. För hur de än gör så, så blir det fel om man, ur deras synvika. Ja, diskuterar man inte så vinner vi och diskuterar ja. man så vinner vi. Ja. Så att, det är svårt. håller med. Mm, han kom tillbaka sen och... Eh, sa att han inte var överraskad över alla våra 163 000 som har förämmat röster. Och sen eh, tog han upp vilka som röstar på oss. Och då ska vi se vad vi får med någonstans. Arga unga män. Arga pensionärer. Och sen de som misstror de etablerade politiska partierna. Jag vill nog lägga mig i det här, som jag nämnde, den som han nämnde nu senast. Ja, kort sagt, de som har kommit i, när, när i kontakt med mångkulturen och ja, på oss. Ja, ja precis så, så är det. Ja, ja, sen fick ju också Expos Daniel Pohl eh, komma till tals här. Och han eh, tog då upp att partier som Sverigedemokraterna finns i hela Europa. Och det vet vi. Eh, han sa då att Sverige ligger bara lite längre bak i utvecklingen. Så han flaggade väl för att även han har eh, i hans fall farhågor för att det ska gå riktigt bra för oss i kommande val. Och han menar då på att partier som Sverigedemokraterna är en del av protesterna i Europa. Och han nämnde då protesterna mot EU, mot invandring och mot islam. Och det stämmer ju väldigt väl på Sverigedemokraternas del. Ja han är ju dessutom väl medveten om att det som är socialdemokratisk regeringspolitik i Blair, Storbritannien inte ens finns med bland våra mest radikala förslag ja jag kan vi ta det här med närradion, Jag måste säga att det uppskattade verkligen att närradionsändringarna omnämndes mm. och jag får ju säga att det var ett väldigt trevligt inslag, tyvärr bara på dryga minuten, men i alla fall, och det var det senaste programmet då som Johan hade tillsammans med David, och man fick då ja, både se och höra hur de tog upp den här tidskriven tidskriften DSM, den där listan de har över Sveriges hundra viktigaste opinionsbildare och för första gången så har en Sverigedemokalt hamnat på den listan och det var Jimmy Åkesson, han hamnade på plats 66 så han var till och med för vissa kända personer framgick utav listan ja och sen eh, talar man om då att vi eh, kör helst gammal svensk musik och minst nu gör jag det, i det här fallet så gjorde Johan och David det också och i deras fall var det Ulla Billqvist men sen har man ju den här vanliga kommentarerna i det här programmet. Varför lade man in en ovidkommande bild på valinformation från 1994 till och med mitt i inslaget om Näradion. Jo det här är ju det grundläggande hennes idé. Det har gått 12 år men mm. ingenting har hänt annat än att sminket har kommit mm. på. Det är det Karin säger hela tiden. Ja. Ja, i, I just det här fallet med Näradion så var det sällsynt det tycker jag. Det hade ingenting med det att göra Okej, okay, det var det. Sen kanske vi ska ta några skånska röster. Det var ju ganska många. Och det är ju ganska många när det gäller Sverigedemokraterna. Björn Söder. Han säger som man brukar säga. Vi sätter det svenska intressen i främsta rummet. Vi är ett intresseparti för svenska folket. Till skillnad från de andra partierna. Onekning är sant. Sen tycker jag det var ganska... Intressant att höra den här Ingrid Ekström som är hon bor tydligen i Svalöv kommer ju mycket hela mot där och det är ganska nära danskråvan en och en halv mil som bodde där från sån. Och hon eh, tar så här om sin gamla hemstad då danskrona. Jag ser en stad som har förvandlats. Det mesta man hör när man ut och går på stan, det är inte svenska. Så helt plötsligt har min egen hemstad liksom flyttats till utlandet. Och jag känner mig som en främling idag. Och vet inte var jag är hemma någonstans. Och det känns väldigt konstigt. Men jag får hela tiden höra att det är jag som ska lära mig att acceptera det nya. Mm. Jag tycker det där är, är ganska mitt på pricken. Vad vi så att säga befarar och varför vi har haft så stora framgångar i Östlands Krona. Där har det verkligen gått till... Ja, till sin spets kan man säga Ja, där kan inte folk blunda för det längre Men det hon ger uttryck för Det tror jag väldigt, väldigt många känner Det är bara det att De anser att det är vår plikt Att lära sig acceptera mm. det nya Och till slut när det nya blir outhärdligt Ja, men då vänder man sig till SD mm, mm. så kan det mycket än vara Och eh, det var ju några intressanta Kommentarer då från Gatan Lanskrona, Om våra framgångar En person, bra Ja, då kanske de andra partierna Vaknar upp En annan person Han sa Mer sund inställning till invandringen Skulle då vi stå för Vilket de etablerade partierna Inte vill erkänna Fast alltså, de vill inte erkänna problemet Nej. Och eh, sedan en tredje person Menar på att Det är de vanliga politikernas fel Att eh, vi har gått framåt så mycket De vanliga politikerna Har alltså inte agerat i tid För att göra någonting åt problemen ja, de, de har ju mm. inte ens mer Att erkänna det som problem Nej inte alls det Ja du, sen eh, vår eh, boss där i landskrona, Tord Lindblom. Ja, jag tycker han gjorde ett, ett trevligt intryck, det, det måste jag säga. När han sa så här, vi älskar ju Sverige, vi gillar ju vårt land och vårt lilla landskrona. Annars hade jag inte kämpat som jag gör. Det tycker jag var en väldigt sympatisk ja. inställning. Och jag tror nog folk eh, tycker uppskattar en sådan inställning också. Ja, Även om man inte är Sverige. Nej, man. särskilt direkt eh, efter en fotbollsmatch. Ja, <laughs> Ja, där det ju inte gick så bra. Nej, det gick inte <skratt> så bra. <skratt> ja. Sen har vi... Fick vi fick också se Sten Andersson som numera är SDs första kommunalråd i Malmö. Och han fick eh, på några sekunder kommentera framgången i Malmö. Antal att han inte sa något eh, kontroversiellt för han fick inte säga så mycket. Eh, nej, alltså han, Sten, var väl så bra att det fanns inte mycket att, att klippa ut. Sen det är det ju också med stenen sak att Malmö är trots allt Sveriges tredje stad. I Sveriges tredje stad har vårt parti ett kommunalrådspost. Mm, mm. Det är någonting som man väldigt sällan lyfter fram. Man lyfter ja, hellre precis. fram någon kommun där vi har 9000 invånare totalt ja, ja. ungefär. Det här vill man inte gärna peka på. Ja, ja. Att det är en rutinerad riksdagsman som sitter som kommunalråd för oss i i så stor som Malmö och fem mandat hade vi fått där yes. så det är ju väldigt strålande sen har jag en liten undran här jag vet ju svaret direkt vi fick mandat i alla Skåne kommuner 32 stycken som fick mandat i utom en, nämligen Vällinge och då kan man ställa sig frågan varför och det vet ju både du och jag anledningen ja. och jag tror nog att väljarna lyssnarna också vet anledningen till det ja, har ju gjort ekonomiskt omöjligt för, för invandrare att komma dit. Vällinge är ju faktiskt den enda kommunen i Sverige utöver vissa stockholmskommuner som inte tar emot bidrag i skatteutgärningssystemet. Ja, Nej, nu tycker jag att vi tar en melodi till. Det finns en hel lista, en hel cd, vi ska inte ta hela men nu är det i alla fall läge för någonting som heter fylldillemelodin. Melodin. Och ja, den har vi ju. Ja, det, det är det som sjunger. Och den här inspelningen 1938 står det här i anvisningarna. Ja, nu ja, hör vi. Ja. Ja, ni lyssnar på Radio SD. Innan jag släpper in Jonas så tänkte jag bara ta ett liten notering från en person som då tydligen tagit som sin livsuppgift att blogga om oss. Jag gör en väldigt intressant observation när det gäller det här programmet. Det står så här. Bäst för SD. Tittarna fick se en massa vanliga människor som är SDare. Ja Jonas, då tänkte jag be dig att förklara någonting som jag stötsade till när jag hörde på eh, tvn här då att karl ska var hälare. Och jag förstår vad du menar men du kanske skulle kunna utveckla det lite här. Ja, det här var utklippt ur ett längre resonemang. Eh, där man tog upp den här frågan som ofta möter oss eh, Det vill säga Varför är ni så säkra på att det är bra för Sverige Att inte vara mångkulturellt eh, När det faktiskt är så att världens Största, största och starkaste ekonomi eh, USA, även om man kan ifrågasätta just det nu då, när, när de inte har klarar handelsbalansen Men ändå eh, USA är ju, ett, i vilket med Kanada Ett... Eh, typiskt invandrarland ett eh, mångkulturellt land och man ser människor som kommer dit som värdefulla tillgångar om de inte kommer från Mexiko och då står man har en liten barriär istället eh, och sen undrar man vad, varför kan det vara det som är så rätt där och som har byggt hela detta fantastiska land som det är, eller land, en kontinent eh, varför är det fel i Sverige? varför... Eh, varför säger ni som ni gör när vi har ett på andra sidan Atlanten ett gigantiskt bevis på att mångkultur är berikande och bra? Och det är i det sammanhang och särskilt också som man i Sverige här nu försöker ge oss stort samvete med att minns han, och Kristina, då var ju eh, hjältar och någon pjäs gick där man gör om dem så att de är karl och Kristina som kommer till Sverige. Mm -hmm. Och tänk så hemskt till de behandlas här och jämfört med hur eh, Amerika välkomnade karl och Kristina och deras arbetskraft och deras barn som de fick där. Och det är då jag säger att hela jämförelsen är grundfalsk. Därför att det som hände och som gjorde allt detta möjligt i, i, i Amerika är ju att europeiska pirater kommer dit eh, Fördriv, mördar de människor som inte låter sig fördrivas och på det sättet genom att göra då i alla fall det värsta massmordet under de senaste 4, 450, kanske 500 åren så lägger man beslag på en hel kontinent som man alltså får i princip gratis. Eh, för att sen exploatera det här så inbjuder man folk och i början så fick de faktiskt marken helt gratis. Därför att det var ju viktigt då att det kom folk dit för att utan folk blir det liksom ingen ekonomi. Efter ett tag, och det är ju den epoken då som Willem Moberg skildrar när karl -Oskar och Kristina kommer dit, så är marken väldigt, väldigt billig. Men man får köpa den och man måste i och för sig betala för den. Och eh, karl -Oskar och Kristina förstod ju inte att de var hela att det de köpte var ifrån mördade och fördrivna människor. Men Moberg visar ändå väldigt tydligt att Han var väldigt välveten om det Även om han nu skrev de här böckerna som han kände så starkt för För i, en, i ett avsnitt I en av böckerna När karl -Oskar och Kristina Börjat komma till rätta Men man då och då hör liksom lite, lite grann Om att eh, Indianerna kanske inte är sådär Jättepålitliga i alla sammanhang eh, Så tar han besök Utav en landsman, en svensk som kommer dit Och eh, När de talar med varandra och, så, och kommer in just på det här Om att det kanske Kan bli oroligheter Eller de har hört något rykte om någonting Jo menar han Det, det är väl kanske inte så, så konstigt Att det kan bli det För det är väl kanske inte riktigt Rättmätigt Vi har det här Och Karl ju som ju var heden personifierad mm. Han blir usinnig och startar iväg alltså till byrålådan och drar fram alla papper. Där han visar liksom att det här är min egendom och här är kredenserna. Jag har betalt varenda äker till exakt det pris som det var satt. Jo, jo, säger han. Det, det, det ser jag ju. Men eh, nog var det väl så att det fick det väldigt billigt med Och det är väl ungefär samma sak som om någon idag skulle säga en åkeriföretagare i Sverige. Och som har tuff konkurrens och det är stora investeringar att köpa lastbilar. Skulle få höra att åk till en annan del av världen så får du dels hur mycket jobb som helst. Och du får köpa en ny skania för 45 000. Man borde kanske ana att någonstans mm. ifrån kommer all den här rikedomen. Och det är därför jag menar att om vi ska tillämpa det här på Sverige. Och säga att Sverige ska vara ett mångkulturellt land. Sverige ska vara ett invandrarland. Ja visst, det är ju jätte okej. Det är ju bara det att allt vi svenskar äger och har då, om vi lämnar det och sätter oss i något reservat någonstans eller helt enkelt lämnar Sverige. Ja men då finns det ju verkligen en chans att låta vem som helst komma hit och jobba och göra rätt för sig. Och utveckla kanske en ekonomi som är mycket mer fantastisk än den vi har idag. Visst, men det förutsätter att vi inte längre är kvar. Mm, mm. Och... Det här är någonting som man sällan tar upp, att det går faktiskt inte att jämföra det som är rättmätigt eh, tillkommet eh, och jämföra det med stöldgods. Och USA är byggt på ett folkmord, det får man aldrig komma bort. Ja, precis. Det var därför jag ville att du skulle ja. ta upp det här i programmet. För att, eh, precis som du säger, det är någonting som man försöker låta bli och ta upp. Ja... Eh, jag tänkte att vi skulle ta den här lilla passusen i programmet då. När man säger att för många demokrater blev det en mindre chock. När de hörde kungens jultal i radion. Och då pratar han ju om invandring och utvandring och det berikande och så vidare. Men jag har då i alla fall inget problem. Och Jonas, då har inte det heller. Att vi mycket väl kan ta till oss det vi tycker är bra för Sverige. Och för min egen del så tycker jag att exempelvis Bernadottarna är bra för Sverige. Jag tycker de är representativa. Men däremot så vill det ju inte att påtvingas i någon sorts multikultursträvan sånt. som vi tycker är dåligt för Sverige. Ja, kungen har ju en, en smart eh, talskrivare därför att det han sig om det är invandringen som sådans som fenomen. I alla länder, alla tider har folk bytt varor, idéer och mm. i någon utsträckning människor med varann. Och eh, är doseringen rätt så är det ju, då har ju kungen rätt. Sen får man då tolka det här som man vill Om man tolkar det här som att En hyperextrem överdosering Skulle vara bra, men det har faktiskt kungen inte sagt Så att eh, Hur man än Vem man än är så att säga Kan man alltid få ut något positivt av det kungen säger Och det är väl kanske också Uppgiften för den som faktiskt bara har En En, en, en, en Funktion som inte ska vara realpolitisk han är ju egentligen bara en, en officiell företrädare. Ja, och sen så noterar jag då när det gäller kungar att programmet avslutades med Karlund Taks statyn. Ja. Det var förstås medvetet provocerande men vi tar inte upp den tråden utan vi lägger det pappret åt sidan. Jo. Ja, nu har du fått samma kraft här. Oho. Så nu tycker jag att du gör en utläggning om ja, hemmet då. Folkhemmet. Ungefär samma tid som det hade i programmet. Det tycker jag är väldigt givande. Ja, att vi kom in på det det var ju också då en ut, alltså utklipp då ur en lång intervju. Mm. och Det vi diskuterade det var ju helt enkelt eh, det vi säger, men som man naturligtvis inte tog med att allting handlar om proportioner. Vilka möjligheter har vi att ska säga, hjälpa andra länder? Vilka möjligheter har vi att absorbera människor och idéer som, som kommer hit? Och när jag då ville hävda att tempot helt enkelt går för fort för att inte samhället ska bli skadat eftersom vi i grunden då tror att bortsett från tekniska och ekonomiska förändringar de har vi ju ingenting emot så om man ändrar eh, den demografiska eller den kulturella strukturen för fort så blir det problem hur då menar de Karin Svärd <laughs> och det är då jag menar att eh, om man alltså tittar på på en familj och där så, men, eh, familjemedlemmarna de har olika situationer. De är i olika ålder. De har olika inflytande över hur familjen ska leva sitt liv. Man har olika erfarenheter. Man har olika grad av ekonomisk självständighet eller osjälvständighet. Så vad är det då som ändå gör att man trots allt i en bra familj lyckas hålla ihop, jämka samman alla saker- Uh, leva med varandra trots fel och brister och korta tillkortakommanden som, som vi allihopa har jo det är ju inte alls bara känslan av tillhörighet, att man vet att vi är en familj och att vi har den typen av kopplingar till varandra, utan det är ju också när då de pers personmotsättningarna kommer, så kan man överbrygga de här motsättningarna just därför att familjen har en värdegemenskap man uppfattar saker på likadant sätt man har samma värdeskalor det är inte så att det som är allra viktigast för någon inte är det för någon annan. Naturligtvis är moppefrågan viktigare för 15-åringen. Kanske lika viktig som golffrågan är för pappan. Men när det kommer då till det viktigaste att var och en kan inte hela tiden få som den vill så värdegemenskapen gör att man helt enkelt jämkar ihop sig. Det här skulle alltså inte vara möjligt om familjemedlemmarna inte hade den här värdegemenskapen då skulle familjesammanhållningen slå sönder. Och det är egentligen inte så hemskt stor skillnad på en familj och på ett folkhem i den meningen att bägge enheterna är beroende av att de samverkar med varann kompromissar med varann och försöker hjälpa varann. Och när vi då får in hundratusentals människor som överhuvudtaget inte ser den överordnade frågan, det vill säga samhällsfrågan som viktig. De ser inte statsmakten som någonting som man behöver ta ett bry om. Och de har helt andra värdeskador än vi har. Så är det helt enkelt inte möjligt att vi kan klara av sammanlevnaden med varann på ett konstruktivt och bra sätt. Och då uppkommer det här som man <clears throat> hela tiden talar om i segregationen. Och som syns tydligast i och för sig när vi då pratar om bostäder men det är ju inte den allvarligaste. Den allvarligaste biten är ju inte att vi inte bor i samma områden. Den allvarligaste biten är ju att vi egentligen inte alls delar samhällssyn. Och det gör att Sverige kommer att krackelera i elände. Om vi inte på något sätt löser den här frågan som vi nu i vårt parti har jobbat med så intensivt så många år. Men idag känner jag en helt annan tillförsikt än tidigare. För jag tror att under den här uppladdnings- Tiden på tre år nu Så kommer vi att trimma in partiet Och när nästa val kommer Så jag inte helt Men jag är tämligen övertygad om Att då kommer vi att få möjlighet Att börja med det riktiga jobbet Att restaurera Sverige Ja Vi kan ju ja, Inte utgå från men hoppas att våra framgångar Blir så pass stora Så att de övriga partierna För att hålla sina ställningar Närmar sig den politik som vi har här Tiden talar för oss, ja, talar visst. mot de andra Ja, visst Sunt förnuft talar för oss Ja, eh, sunt förnuft Lärorik granskning av SD <här> TV-gård Adjan Hörnqvist skriver i tidningen City ja, Jag kan väl läsa mm. rätt av här så kan du komma in och kommentera om du tycker att det är läge Det har varit märkligt tyst om hur Sverigedemokraterna kunde nå sådana stora framgångar i förra årets riksdagsval men igår ägnade TV4 en timme åt frågan i dokumentären Sverige Sverigedemokraterna. Journalisten Karin Svärd står det här, vad hon har gjort tidigare står det också. Men hon gjorde en intressant redogörelse av ett parti som gått från att vara högerextrema skinskallar med parollen bevara Sveriges vänst till att bli en mer välkammad och städad organisation. Nu värvas inte medlemmarna på gatan utan via internet och närradion. Ja, det var trevligt ja, att Det står här också. Ja, ja. Men ideologin är fortfarande densamma. Ja, det har vi ju kommenterat. Om man ska se på det. Ja, här, här kan man ju säga att här, här lyckas för Karin. För det var ju precis det här de ville få ut. Precis. Eh, han fortsätter. Det är invandringsstoppet och synen på andra kulturer som utgörande ett hot mot svenskheten som dominerar partiets dagordning. Och det stämmer ju. Nej, egentligen gör inte det. Därför att det vi pratar om hela tiden, det är nivåerna. Andra kulturer är inget hot mot Sverige om de inte översvämmar Sverige. Andra kulturer är bra för Sverige om de kommer hit i den dos som vi själva tycker är hanterbar. Jo, men det är ju inte vi som hanterar dosen. Nej, så men det, I det är, dagsläget så, så är det ju så här. Som, i, I dagsläget är ja. det så här, men det beror ju på att, att, dosen, att vi anser att dosen är helt fel. Ja. Men de försöker alltid framställa det som att antingen så kan man ha hur mycket invandring som helst, eller också vill man inte ha någon alls. Mm, mm. Idiot. Ja, vi har ju klart för, det borde i alla fall ha framgått, att vi. Men, men det här tog ju vi upp med mm. Karin gång på, ja. gång på gång. Och det här är ju det enda, enda som de inte får. Eller de aldrig tar upp. Däremot när BBC var här och intervjuade mig så var det det mm. enda BBC tog upp. Att vi bara är oroade för nivåerna, inte principen. Mm. Det står vidare så här. Ledande företrädare för partiet och medlemmar intervjuades så uttryckte alla samma räntla över att Sverige på väg att förlora sin nationalitet. Där, där har han rätt. Visst är vi rädd för det? Mm. På goda grunder. Ja visst. Sen har vi en fortsättning här. Men dokumentären visade även den tvetydiga signalen som partiet har att brottas med. För samtidigt som Sverigedemokraterna ropar på hårdare straff så är ett tiotal av medlemmar dömda för en rad olika brott. Ett tiotal av medlemmarna står de, de Hon avsåg ut att vara fullmäktigeledamöter. Ja, ja, ja olika brott och Karin Sverg gav inte fram något direkt nytt i sin dokumentär, men satt ändå fingret på hur utanförskap och rädsla kan få ett parti som Sverigedemokraterna att bli representerande i över hälften av landets kommuner. Det här är ett Karin Sverg kallar det för en paradox, att vi samtidigt som vi då har dömda om en i långt mindre utsträckning än riksdagspartierna. Men de finns ju hos oss också är det paradoxalt då att kräva en, en mer restriktiv inriktning av kriminalpolitiken? Tycker inte du har någonting med det att göra egentligen? Jag tycker att, att det, är, det är så enfaldigt så ja. man tror inte att det är sant. För det skulle ju liksom om man då tillämpar den principen innebär att det är alltså bara den som alltid har varit frisk som då ska ha rätt att politiskt verka för ökade resurser till sjukvården. Det är bara den som är helnykterist som ska få agitera för en mer restriktiv alkoholpolitik. Och så vidare och så vidare. Att sätta någon koppling mellan ett politiskt mål eller en politisk uppfattning och om folk enskilda individer har haft problem med det eller inte. Det begriper jag inte alls. Tvärtom kan jag mycket väl tänka mig att en person som har gjort en, en riktig dumhet och sen märker vilka trots allt oerhört trista konsekvenser det får om man till exempel blir dömd, även om det kanske är en mindre sak man döms för. Den personen inser väl kanske väldigt väl hur illa det är för andra människor om de gör samma dumhet. och kanske märker och tänker efter på sitt eget liv att hade det varit mer avskräckande, tuffare takter så hade han kanske aldrig gjort, eller hon, aldrig gjort den här dörrigheten. Och att han både för sin egen men framförallt för sina medmänniskors skull är noga med att kräva precis det, det, det, han, han, det han kräver, det vill säga striktare, striktare tag i kriminalpolitiken. På precis samma sätt som att många människor som har lidit av att ha ett alkoholberoende är de som kanske ivrigast kämpar. För en mer restriktiv alkoholpolitik. Eh, jag tycker att det eh, vittnar om desperation av våra kritiker. Att de tar till vilken, vilka enfaldiga resonemang som helst. Bara för att på något sätt kunna säga något negativt om oss. Jag tycker att i, i många fall så, om man vill utgå från att en person som har blivit straffad har lärt sig av det hela. Och därför är bättre att bedöma. Sakerna, ja, många jag, jag andra. trodde att det var ett av syftena med ja. själva straffet ja. eller påföljden som ja, det heter precis ja klockan går ja det blev inte så många melodier som jag hade tänkt men något mer måste man föra ja vi... kan väl... nej jag tycker nog att vi får vi kör vi får ta ja. lite, lite mer prat här ja, då och. Det. då kan jag ta det här som de kallar för kontoret i Stockholm ja. <laughs> när du kom ner där, vårt ja. partikansli. Ja. Och vi kan väl säga som så att vi, vi söker ny, fräschar och mer representativ lokal. Mm. Men för det praktiska arbetet så är den nuvarande lokalen alldeles utmärkt. Ja, visst. Så att eh, det är ju ingenting som våra anhängare behöver sörja så mycket att vi får sitta i sådana lokaler. Mm. Det klarar vi av, men vi vill gärna ha något fräschare, det, det går ju inte att förnäka. Ja, så Sverige är ju definitivt värt att vi finner oss i en sån där lokal så som som inte har ett <laughs> alternativ Ja eh, Sen eh, i samma inslag så fick ju Martin Kinnen då som är vår SD-ordförande han fick jämföra klimatet för SD i Skåne och han kom fram till att det inte alls konstigt att vara demokrat i Skåne men däremot tyckte han att det var konstigt i, i Stockholm det beror kanske på vilka kretsar man sig i men, eh, men generellt sett har han ju rätt Ja, det är ju betydligt fela när jag, jag förstås att eh, nu har ju inte jag samma anknytning här på Särke som man kanske har genom sitt ungdomsarbete, men eh, det stämmer nog alldeles. Det är nog alldeles riktigt det här. Jo, ju visst. Siffrorna talar i sitt eget ja, språk. Och jag, och jag. Ja, du. Eh, någonting man har tagit upp, det är ju det här med, med kultur. Ja, just det. Och det är ju ett, ett särskilt eh, kapitel för frågan är ju egentligen eh, vad är kultur? Det måste man ju i första läget veta den definitionen som eh, man vill ge det. Och du har ju en ganska intressant syn där när det gäller att veta vad man talar om i det här sammanhanget. Ja, till att börja med kan man ju säga liksom att ett begrepp som kultur, det är ju alltså någonting då som filosofer av alla de sorter under så långa tider har ägnat hur mycket jobb åt som helst och de har skrivit hur tjocka böcker som helst för att kanske bara granska någon enda liten aspekt av hela problemet. Så att när de kommer till oss i akt och mening att visa då eh, andra att vi vet minst minnsad inte ett dugg vad vi pratar om och sen säger de till oss att ni pratar ju för svensk kultur men, men vet ni vad ni pratar om då? Vad är svensk kultur? Vi är att definiera under förstått på två mm. minuter så visar ju frågeställaren antingen att man är ohederlig man vet att frågan är orimlig eh, eller också så är man faktiskt så korkad att man tror att det verkligen är möjligt att säga en sån här sak för kulturen innefattar så mycket saker som vi ska säga utan att vara filosofer ändå vet vad det är. Det innebär inte att allt vetande kan verbaliseras. För de flesta människor som tillhör en kultur, eller är del av en kultur, så känner man väldigt väl vad som är kulturfrämmande och vad som är eh, ingående i den egna kulturen. Det innebär inte alls att det går att verbalisera. Och eh, när de här frågorna kommer så tycker väl jag kanske att eh, Ingmar Stenmark uttryckte saken väldigt bra, även om det då inte gällde kultur utan skidåkning. För när han ombads då att definiera och berätta varför jag skulle säga, han sett att åka var så överlägset alla andra åkare sätt så sa han helt enkelt bara att det är inte lönt att förklara för den som inte begriper. Och eh, det är väl så jag ser det med. Eh, Framförallt så tror jag aldrig att vi ska ställa upp på kravet att någonting som för varje seriös tänkare är fullständigt otänkbart att definiera mm. en folks kultur eh, ens med eh, en bok på 600 sidor det behövs ett bibliotek. med 3000 böcker på 600 sidor för att komma i närheten av det. Vi ska inte bry oss om sånt. Utan vi vet ändå väldigt väl vad som känns rätt och vad som känns naturligt i den kultur vi lever. Det betyder inte att verbalisera vad som inte hör till vår kultur. Med kvinnoförtryck, hedersmord, mm. korruption rån på öppen gata och så vidare Precis, och man, man kan ju faktiskt när det gäller så kallad svensk kultur då att man vill ha reda på vad, vad det är så kan man ju ge exempel på det som man då själv som person tycker är svensk kultur och vi fick ju ett exempel där midsommarfirande ja, det är svensk kultur för en person, det är inte svensk kultur för mig för att jag firar inte midsommar så att det beror helt helt hållet på personen och det vad man nu lägger in i det där. Ja, det som är kulturenligt är ju helt enkelt när du förstår, kan kommunicera med en annan människa så bra att du lätt kan prognostisera hur du känner och hur de tänker och vad kan du förvänta dig. Då ja. har man en kulturell gemenskap. Mm, Men vissa människor man möter på gatan har man faktiskt ingen aning om hur de reagerar på någonting. Nej, och jag tittar ju också i ett antal uppslagsböcker om kultur. Det var ju precis så mycket text som helst så att det skulle nog Ja, om det ens vore möjligt så skulle det ta en evighet att kunna gå igenom det där. Ja, Jag, hade, jag har en kusin som för ett antal år sedan skrev, han heter Göran Perlman, han skrev en bok som heter Kritik av kulturen. Men han gav ju sig aldrig på att försöka definiera hela kulturen, ja. vad det var för någonting. Han kritiserade vissa saker som hörde till den kultur han då ville kritisera. Så att det är inte direkt oseriöst att komma med det här ja. kultursnacket. Precis. Jaha, nu börjar vi närma oss definitivt slutet på programmet. Och vi kan bara konstatera att den som vill ta kontakt med oss kan skriva till Radio SD box 20085 10460, det är postnumret Stockholm. Och om man vill kika på vår hemsida så är det www.svenemokraterna.se. Sen på högersidan ganska långt ner så finns Estekuriens hemsida. Om man klickar på det då så kommer man dit. Jaha, det var väl allt för idag så att vi får väl kanske tacka för oss. Och jag hoppas att Jonas har möjlighet att återkomma ytterligare någon gång i framtiden här. Och då ska vi ta ytterligare en melodi från den här slagerkavalkaden nummer ett. Och den melodin är med Kai Gullmar. Kära hjärtans Amanda heter den. Och som sagt, tack ska ni ha för idag. Vi återkommer igen. Ja, tack så mycket. Hejdå. Hejdå.